«Гульк! А ви вже за столом сидите, як оце зараз. Я рота розкрив, щоб вам усе розказати». А Митьмиттєвич руку застережливо підняв. «Не хвилюйся, вони вже в курсі. Вони все чули, що я тобі казав». «Ну, тоді кажу, згадуємо, хлопці, швиденько, що ми такого за два останні тижні світлого зробили». «Ви на мене дивитесь». Моргаєте розгублено, а тоді ти, циган, кажеш. А як же його підрахувати точно по хвилинах? Хіба пам'ятаєш? Ну, то дрібниці. Для цього у нас часометр є. Та й тітонька не забудь поможе. Поможу, звичайно. Почувся поряд з Мить Миттєвичем скрипучий голос, хоча нікого там не було. Мить Миттєвич витяг з кишені прилад схожий на електронний калькулятор, і сказав весело. Поїхали. Ви наморщили лоби, я також. Ну, сказав ти, Сашко-циган, ну, хоча б учора, оцей стіл і лавки. Ага, правильно, підхопили ми з Марусиком. Годиться, почувся скрипучий голос, тітоньки не забудь. По три години чотирнадцять хвилин, сімнадцять секунд кожний. Обчислюю усіх трьох разом, бо труд був колективний. Ясно. сказав мить Миттювич і заклацав клавішами на часометрі. Дев'ять годин сорок дві хвилини п'ятдесят одна секунда. Ми весело глянули один на одного. О. потер руки марусик. Але далі справи пішли гірше. Як ми не напружувалися нічого серйозного. Згадати не могли. В результаті кругом-бігом набралося світлих хвилинок ще десь оцили на півгодини. Ми не подозрівали, що за два тижні так мало зробили корисного. Не для себе, а для людей. «Так, так що ж тепер робити?» – розгублено глянув я на мить Миттєвича. «Саме тепер щось і треба робити», – сказав володар часу. «А чи встигнемо? Він же на ній от-от-от же ожениться!» «Не хвилюйтесь, хлопці!» – заспокоїв нас мить -Миттєвич. «Це вже мій клопіт. Я вас у минулий час перенесу. Я глянув на вас, а ви глянули на мене. Так, що ж будемо робити?» І раптом несподівана думка майнула в моїй голові. «Хлопці!» – вигукнув я. А хто ж за неї в колгоспі працюватиме, поки вона в кощія сидить? Як один раз хтось її загінку вночі прорвав, то, гадаєте, щодня так буде? Так давайте. Стривай, стривай, стривай. Перебив журавля в цьому місці Сашко Циган. Досить. Не могло тобі це наснитися, бо про ту загінку ти тільки сьогодні вранці дізнався. Журавель густо почервонів. Як неприємно, друзі мої, коли гарну, щиру людину несподівано ловлять на неправді, якої вона припустила ненароком, цілком випадково. Ви знаєте, у таку мить просто хочеться разом з нею провалитися крізь землю. І я тільки тому не провалююсь, що дуже хочу послухати, що ж було далі.